Goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is. Ek hoop jylle uh, gaan lekker luister vandag en dat jylle uh, warm is daar waar jylle is. Ek sê die moet ek ombers oor my skouwers en een oor my knieën en o, oh, hierdie Kimberly, dit lyk so heerlik as jy na buiten kyk. Maar mensig, dit is hier binnen my studio, my man cave, is dat eisig. Ek weet nie, ek weet nie, uh, winter, Winter is nie vir my nie. Ek gaan, soos ek sê, ons het laas week het ons gesels met uh, baie talentvolle sangeres, ligieskryver, van harte B Sport, en uh, sy het so pas haar niewe enkelsnit vrygestel en dis wat ons gedoen het. Laas week toe het met haar gesels het ons het een klompie van haar muziek gespeel en die niets die een wat sy vrystel is dit It Mean Nothing sy is Kerry Bota. En uh, ja, dit is mense dame met baie selsaam met toestand, genaamd synesthesia. Nou, as jy nie weet wat dit is nie, dit veroorzaak dat die mens dinge door hulle sy op 'n ongewone manier aan ervaar. Uh, Bijvoorbeeld om kleere as klank of emosie as smaak te ervaar. So dit is moeilik vir ons abnormale mense, sal ek sê, om ons in te dink in daar die situasie. Imagine, jy weet jy, jy ken een liekie aan die kleur, wat hy, ek weet nie, dit is mindboggling. Maar in elk geval, ek sê baie dankie vir die positieve terugvoer van die mense, ek waardeer het, en dit is vir my lekker, as jylle so positief reageer, dit maak het vir my die moeite werd, om vir jylle nog aan te biedt. Hierdie week um, is ons op uh, een man wat al voorheen wat ons al voorheen mee gesels het en uh, hy uh, laatste keer toe ek met hom gesels het, het hy en die uh, ou saam met hom is uh, Mac, Mac Rapapali het hulle saam een album of een liekie uitgebring uh, en uh, Ja, toet ek met die twee van hulle saamgesels en uh, hy is uh, 35 jaar oud op die oomlik en uh, ek praat nou van uh, Christian Baartman, die ou met wie ek gaan geselsmiddag. Ons gaan so klompie van sy snitte luister <twee> en dan uh, dan gaan ons uh, uh, uh, gesels oor sy nietste, uh, dit is ons hoofdoel vandag is om sy no, niets te v, v, uh, vry te stel, of nie vry te stel, nie, uit te reik of bekend te stel. En die heel niets te likie, naam is Lieve Lave Letty. Ek gaan uitspeel met hom vandag. Nou, net om, laat julle gewoond raak aan Christian, kom ons speel so paar van sy snitte, eh, voorkom eh, dan met hom gaan gesels, en die eerste wat ons nog gaan luister, is uh, asem awesome. hou jylle asems op hier, kom, Christian Baartman ek soek jou nie laat son gaan le ek soek jou as die eneens om my as my woorde niks kan sê Ek soek jou in die stille akkoorde waar die eile vir my vluit. Ek soek jou as my asem en raak, wanneer jy by my spook. Ek soek jy my ook. yeah Asom, dit een wat hy self geskryf het en so, dit gee hulle een idee van sy talent en uh, ja, uh, meeste van sy liekies het hy self geskryf en hy is lief vir liekies skryf. Ek sien Hanley, Hanley van Roenda van Kempton, jy is ingeskakel, jy sê jy sit ook by die werk en jy sit ook met die conversie oor die, oor die knieën en oor die bene, eh, uh, Ja, uh, ja, jy is gelukkig, jy is uh, in een werk waar dit moendlik is. Ek so sê hier in Kimberley vandag, ek weet nie hoekom het so koud is nie, het lyk reerig nie zo, en, uh, ek moet sê die afgelopen twee dae het ons een mistige, mistige ochende gehad en dit is baie ongewoon vir Kimberley. Ek het, uh, kan nie onthou dat ek al ooit mistigheid hier gesien het nie en hier het ons het vandag in uh, twee dae Achter mekaar. Nou, uh, ja, Hanlie sê ook uh, dat dit is eisig en nat en uh, sy is daarom net by die kantoor tot 1630. Ja, hulle het haar tye nou verander so sy gaan nou 1630 uh, gaan sy al huis toe. So dit is, wat, semi-pensioen of wat? <laughs> maar in elk geval dan, jo, oh, door die verkeer in Kempten en oog, oh, nee wat, dankie toch, ek, jy weet, ek, ek is een platteland mens en rarig, ek sal nooit, nooit, ons is nou die dag, twee, drie weke terug, het ek door Kempten gerei, en, eh uh, ja, nee, ek voel vir julle. Maar in elk geval, kom, ons kom nou weer by, eh, uh, Christian Baartman, is sy program vandag, en hy is 35 jaar oud, soos ek gesê het, en hy kom van Pretoria, hy is een baie passievolle lekkieskrijver en muziek, muziekvervaardiger. Sy maat om hierdie uh, pad laat begin, aangezien sy een muziekonderwijzeres was, en een uh, koordirigent. En uh, ja, dit het hem op een jong ouderdom blootgestel aan klavier en vokale opleiding, en uh, om, oh, dit het om daaraan bekend gestel. Nou, uh, sy volgende, een wat ons nog gaan luister, sy naam is Dis Jij. Kom ons luister, Christian Baartman. Dus jy, dus jij dus jy, dus jy Wat diep hier in my hart blij strui Als we gekom jou uit te kry Blij jij stijvast low aan my Dus jy, dus jy, dus jy Die coolheid die die kaart vliegt net daar Heb jij my hart gediefd Jakkels daans en die aans aans Weer het maar my bols vir jou Ja, ik het die wist dat my kop verloor Maar jij het weer opgespoor Ek is nie my kaar in als we kop verliefd Gis nou in die sochtes, jy, weet jy, weet jy, wat hier diep in my hart kon bleef, ja. Die wolken roemten my in jou. Keer alweer die mooiste blauw Die skade is kla aangericht Toch soek my hand na jou Na jou, na jou, na jou So jy my week aan liefde gee As ek myself nou breek en twee Week is voor jou uitstort My mire breek vir jou Vir jou, vir jou, vir jou, vir jou. Die koel het hier die kaar gespreek Net daar het jy my Jakkels daans in die aansaan, soepie ritme van my bols vir jou Ek het diewe stelt my kop verloor, maar jy het dit weer opgespoor Ek is die mekaar en haal kop verlief, ek is nu in die soop Waarom sal die somersom, die sky nog iets, so mooi soos ons Mijn hart kon bleef Die koel het hier die kaart gevlieg Net daar het jy mijn hart gedief Jakkels dans in die aansans Op die ritme van mijn bols yeah. Ja, ik het hier was dat ik mijn kop verloor Maar jy het dit weer opgespoor Ek is nu mekaar en kop verlieg Ek is nou in die zorg Lekker ritme, lekker lirieke en lekker, wat so my sê, weisie ook oor dit is goed by mekaar gesit en goed gesing dier Christian Baartman. En ja, dit, ek is verbaas ons het nog hier, meer van hom gehoor nie, maar hy onttrek mos, hy is baie stil ookie sien van die dominee en uh, hy is uh, alleen daar in sy uh, woonstel waar hy bly in Pretoria en uh, ja, kom ons stap aan uh, nou Christian is deel van die Nashville Likie skryf vereniging mens kan hoorde in die diepte van sy Likie skryf dat hy is lief daarvoor en hy reis gereeld naar die VSA om saam te werk en te leer by sommige van die bedrijfse meest ervare kunstenaars. Nou is hy gereed om enorme mysikale kennis voorop te stel op die uh, SA, sy grootste verhoor. Die volgende liekie wat uh, ons gaan luister, is Moeniewag nie, nie Moeniewag tot het te laat is nie, en uh, ja, dit is ook een van sy eie ek het al eeuwers langs die pad het ek een dame hoor, die ene syn, ek kan nie onthou nie wie nie, maar ja uh, so kom ons luister na Moenie wacht tot het te laat is nie Christian Baartman Moenie wacht tot het te laat is nie Es wie ein geheßes die Liebe verbeijahrt nur ich dann gaukams oh mein Schatz ja ist es sie nun ich wach durch der letzte stieht so nun ja terugkom kijk nein du leben spart weit gestreckt ist je dal iets would i by you nie gestap, Ons ewe vlieg vanaf het buiten stroom Want ons swim gedierig tegen die stroom Hou net je kop op water Ons droom en kom later Moe nie wacht door het te laat is nie Gee jou hart de kans om dat te wees Sof die lewe voorbij je jacht Loot vir jou waag Iets wat jy uitgeef met al jou maag Waarvoor is jy gemaakt? Die wereld gee jou ook kans Wanneer jy dieper binnen jou kyk Is daar niks wat jy kan het stryk Hoe jy is vir meer gemaakt Skiet nou jou tyk en raak Wordt altijd gevaag Nee die staarste Saal hoe lief Heel broeie wacht Door dit laat is nie Gee jou hart De kans om daar te wees Soef die leven Goeie advies daar van Christian Baartman. Moet nie wacht tot het te laat is nie. Je weet, ons sê altijd, jy snooze, jy looze. Dit is hoe dit eindelijk in die werkelijkheid gaan. Ja, as jy te lang uitstel, dan verloor jy die kans, die opportunity. Maar, ja, Christian is al bijna tweede kades wat hy in die muziekbedrijf doenig is en sy eerste album in 2008 was uh, toe uitgereik. Nou, oor die jare het hy baie hoogtepunten bereik, waaronder verskye muziek toekennings, kinderalbum saam met Leon Jonkman, en uh, om die finale ronde te bereik op SA Idols in 2006. Uh, en uh, hy, hy het ook, uh, een hoogtepunt van hom is om vir Smokey te open in 2012, sy optrode by die huisgenoot in 2007 en vele meer was van die hoogput, hoogtepunte wat hy al doorgemaak het. Nou, die, vorig, die, die voor die kerk, Christean Baartman, is die een wat ons nou nog gaan luister, kom ons luister. So, wo. dat voor die sy doel my nie hy sê ek mag jou glat nie zin ek is of vir jou die staatsknap wat pikes opbouw maar jy is so mooi vir my ek sê kom jou uit my kop te kry kan nie weg van jou af nie zorg whatsapp maar vir jou kan jy my vanavond vir die kaart kry wow wow nie dat wel vir die Om jouw Dorse lucht is warm voor ons Wil je wees waar die mensen hond Zul jy my van voor die kaart krij Wow Net na twaalf voor die kaart krij Ek wil zoveel vir jou face Die van je wereld buiten <middel> Daar die huis Avontieren wacht op jou Een nieuwe <middel> leven net van nou Ek zal myself van jou pa face. Elke dag iets af Maar van sy lijst Tot die over mee wil geer Voor een groot oog kaartse dier Kun je mee vanavond Voor die kaart ek van buiten welk rof in my handen vol stof maar my hart is goud vir jou kan jy my vanavond vir die kaar kry wow, wow, wow, wow, wow net na twaal vir die kaar kry wow, wow, wow, wow, wow my honda is vir betel en my handen volom jou windel die dorpselig is waar, vir ons, vir jou wees He, dit is natuurlijk een skimp op hierdie, die stigma waar het klauw aan die uh, riders die ouders op die motorfietsen. Jy weet, uh, hierdie ouders nou bezig om met uh, die uh, dochterkie se pa te onderhandel om hom, jy weet, uh, meer te like, om, om, om, om sy dochter aan hom af te staan en... Uh, sovoorts en sovoorts, ja, dit is uh, waar oor daar gaan, is oor die stigma van die bikers. Uh, en uh, hy sê, hy is eindelijk een goeie man, en sovoorts en sovoorts, uh, sy pa sal hom so leer ken, of haar pa sal hom so leer ken. Nou, Christian, uh, die liekie wat hy saam met uh, Mac Rapopali gedoen het, was een uh, vriend soos jy en, uh, ja, dit was uh, so 2 jaar terug toet ek met hom gesels oor daar die plaas, hy stans bezig nog steeds bezig met uh, mysiek en uh, en sy studies al sy, uh, sy tyd word daardier in beslag geneem en hy is vast besloten om van jaar nog ten minste 3 enkelsnitte en 2 video uh, met bewonneraars te deel. As so baie vertoonings beplan dat ek nie tyd het om ees aan iets anders aan te vang nie. 2023 is een jaar van lekker keier en ek wil elke keier bijwoon, skert sy. Die een wat ons nou na gaan luister is ook een wat hy al jare terug geskryf en gesing het en dit is Stof. Kom ons luister. Christian Bartman met Stof. Ons is van die stof gemaakt Ons paie draai al eeuwig in mekaar As ek myself verloor, blei je steeds op my spoor Want ons is van die selfde stof gemaakt Jare kom jaar jare gaan voorbij Die somerson en die winterblom, wat uitwijs waar ons sporen loop Ek ken jou diepste donker denken. En net soos jy, na jou ken, verdwaal ons saam in die groter breng, want ons is van die stof gemaakt. Ons baie draai al eeuwig in elkaar. Ek myself verloor Bly jy steeds op my spoor Want ons is van die selfde stof gemaakt As ek struikel weet ek jy verstaan Met moed vergoed jy al my twyfel, Beloftes van lucht, Ter bloed en is ons gebind, In dieper wentelbane, Dit alles keel die groter seer, Van ondespoel weg met tyd en, Ons is van die selfde stof gemaakt, Ons paie draai al eeuwig in ka, Ek myself verloor Blij jy steeds op my spoor Want ons is Van jy self de stof Gemak Sonder woorde Vind ek jou hart Ons paie draai al eeuwig in mekaar As ek myself verloor, blui jy steeds op my spoor Want ons is van die selfde stof gemaakt Ons is van die selfde stof gemaakt Ons paie draai al eeuwig in mekaar ek meesel verloor daar is iets op my spoor want ons is van diezelfde stof gemaakt ja ons is van diezelfde stof gemaakt ja ons is ...is vir ons gegees deel van ons herkomst. As jy wil betrokken raak met die Food for Rhino Fonds, kontak ons gerus. Ja, daar krijg jy vannig een advertentiekie in vir die Rhino Fonds en uh, direct na sy liekie. En ja, uh, van sy nietste liekie, wat hy eindelijk nou op skimp hier soos uh, sy nietste liekie, uh, hy sê ek hou daar vir om te skryf wat ek sien. En ooral is daar mans wat trouw en beter raak, daar is iets te sê oor twee mense wat een word. Ons mans het die gewoonte om onszelf te verloor, wanneer ons enkel lopend is, en een speciale dame gee ons daar die balans wat ons nodig het. En nou ja, uh, hy is enkel lopend nog op hierdie stadium, uh, eindelijk, ja, uh, tydens die onderhoud wat ons gedoen het, net die vorige dag, as in sy liefde uit mekaar uit, so hy is nie baie tseefel in die gesprek nie, en uh, uh, ja, so uh, uh, hy, hy beskryf selfie, so dat uh, man het die dame in sy leven nodig uh, so dat hy weer om kan vind en uh, Die muziek wat ons tot dusver geluister het, is allemaal geskryf. Hy sê, ek hou daarvan om te skryf van wat ek sien. En dit is ook die, die, die thema van meeste van sy liekies wat hy geskryf het. Kom ons luister na die, okay, nou, die van jylle wat so 2-3 weke terug uh, TV maak, die ochend, uh, ochend breakfast show of iets op uh, uh, op tv gekyk het en uh, hy daar opgetree saam met Leon Grop nou is mens hoor hoe makkelijk hulle sommer net inpas, uh, ek glo hulle het nie veel oefen kans gekry nie en hulle het sommer net dadelijk beginne saam sing en so voort en die volgende lekkie gesing gesing uh, Ek haal my hoed af, dit is uh, natuurlijke talent van hulle altweese kant af. Hy en Leon Grob, daar is geen woord. Kom ons luister daarna. In ewigheid, daar is van diepe, eenzaam Is geen woord vir ons Daar is van hier in al bestaan Van nooit begin En nooit vergaan Naar wat ons is. Don't say Dit was uh, Christian Baartman saam met uh, Leon Groop, wat hulle sommer spontaan dan vir ons gesinge daar op TV, so twee weke, drie weke terug, sal ek sê. Nou, as nog twee liedjes van Christian, voordat ons gaan luister na die onderhoud en dan uh, die eerste daarvan is uh, die beste deel. Kom ons luister, kom hy. Fib khnak aan jou met jou parfum wat my nog hier vashou maar die koffie proe 'n bietjie flou flo sonder jou Dalee baie van jou ensklep baby jy voel my baal maar jou gekeer jy sien van my kom gou weer terug terug hier na my oh. sê, veelzijdigheid, dit is wat ons gesien het, met die liekies wat ons nou al gespeel het, uh, vooral daar een van, uh, wat hy saam met Leon Grob gesing het, was uh, rarig uh, totale ander genre, is enige van die ander, en uh, meeste van die, of allemaal, allemaal van hulle, is partijkie liekies, jy kan slowdans, jy kan losdans, jy kan ja, en uh, daar is ritme, daar is alles, en selfs Uh, is daar mense wat met elke situasie waar oor hy skryf uh, kan um, uh, vereenseldig, is die woord wat ek soek. Nou ja, kom ons luister na die laatste ene wat ons na gaan luister, voordat ons dan oorskakel na die onderhoud met Christian Baartman. En uh, hierdie ene sy naam is my vrou. Kom ons luister want vanavond maak ek jou my vrouw wil wil jou stijf asou myself om jou vouw en na verklaar dat ek daar sal wees lichaam, ziel en geest juf niks te vrees die dag het aangebreekt a perfecte prinkie raam in deze storyboek verhaal Laatste is al hier, my beste vriend staan aan my sy, en al wat kort is jy, want vanavond maak ek jou my vrouw, ek wil jou stijf vasthoud, myself om jou vouw, en ek verklaar dat ek daar sal wees, lichaam, ziel in gees, jy hoef niks te vrees, vanavond maak ek jou my vrouw,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 Bewonder dat ek daar sal wees, wil hom sien in gees. Jy hoef net te prees en aan my God en my vrede Want vanavond maak ek jou my vrouw Ek wil jou stijf as hou Mijself om jou vouw En ek verklaar dat ek daar zou wees Ligam, ziel in gees Jij hoeft niks te vrees Want vanavond maak ek jou my vrouw Ek wil jou stijf as hou Mijself om jou vouw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 Aak jou my vrou. Right, ons het so pas een klompie van Christian Baartmans liekies geluister en nou gaan ons gauw uh, na omluistering gesprek. Dit is die, uh, vandag die derde keer wat ek met Christian gesels in onderhoud, die... Uh, gereelde luisteraars sal reeds bekend wees met Christian oor die algemeen, so ons gaan specifiek gesels oor sy verandering in die uh, status en die liewe lawe Letty vandag. Uh, goeiemiddag Christian. Dag, sê u gaan na die kant. Ja, nie uitstekend, uitstekend. Geen klacht is hierdie kant nie. Nou, laatst ons gesels het, sal met uh, Mac gewees, ne? Ja, dit was die 25 juni 2021, is al een rukkie terug. En, ja, uh, ja, ja. ja, ja. En toe het jy en Mac uh, uh, planne gehad om ververdere opnames, He dat daartoe iets enig iets verder plaasgevond? Of uh, werking? Ja. Okay. ja, ja, ons het een waarspel die keer uitgebreng laatst, ja. Oké. Okay. Um, Wat het waakteelik goed gedoen dat hy met iemand gestaan het te Jacaranda FM. Dit baie gaap belaser. Beeld is dit se Ja, en um, verder is daar dis maar nog altijd saam aan kind tot aan ons tyd kry. Hm. Uh, nou die liedjie wat jy daar saam opgeneem het was een vriend soos jy, hoe die liedjie te hoor al die algemeen presteer. Baie baie, baie goed uit ons sagte goeie radiospel gekry over die algemeen, so ons is besonderes dankbaar, ons het um, een paar rekords gebreek met, met, um, met radio streams vir die jaar, met die energie, of, of, of spelen, so ja, ons is besonderes dankbaar vir my. ons, maar het is ook toen die beste, beste lied vir 2022 ons. Wow, dit is, uh, ja nie, ek het so iets verwacht hoor, ek het verwacht dat jy gaan plek en hy het ja, ek moet die gijpaar baie goed gedoen, um, ja, ek is, is eindelijk toch ons teleurgestel dat hy nie verder gegaan het, en dit voel so is die ding, die baie groot gene, maar hy um, moet moes maar by die rechte mense geteken wees in die land om, om een bietje meer bloedstelling te kry ongelukkig is ons nou independent, so dan kry ons maar een bietje gewoon op die achterkant van die speen uh, ja, ja wel, uh, mak het julle twee helaas beskryf as Uh, hy het verwijs na julle as die brannes en kouk toe het. <lacht> jy weet wat? Jy, jy, in, jy in... Hey, net aan de haalbring ons een gaspolie die uit. Nee. <lacht> ja, ja, ja. Uh, dit was maar die passe invloed. Nee. <lacht> oh, ja, nee, kijk, denk, ons deel met kinders het ons altijd maar een interessante leefstel, want ons ken die heilige kant, maar ons ken die andere kant ook, so is altijd een interessante wees. Nou, ja, daardig het jy vir my vertel, ah, uh, het eh al en so voort en eh uh, never been kissed en alleenloper en so aan. en uh, nou ja ek het uh, dan verkeerd gelees as ek dink uh, uh, uh, uh, jy het intussen opgehoek en in der admin jy die liggie my vrou en voor die kerk maar dit wat ontbreek wat ontbreek Jong, ach, ek, ek, ek weet nie, ek weet nie, ek dink die hele loodvind is, maar is naakse part met ons, ek my, ek dink die, die mense wat my muziek gevolg het, sal sien, ek het dit definitieve thema, volgens, nie met die narratief gevolg. Het is my narratief van, van ek is op soek my trouwe, jy weet, um, ja. man kom op die waar hy weet wat hy wil heen, wanneer op wat, dus dan nou soek hy iemand op saam met ons te doen. En um, ek, ek het my omlands gesê, ek dameke ontmoet, dat ek die een is, maar het my ook nie uitgewerkt, so dit lyk my maar, die muzikant lewe is maar een, een moeilike leefstuil om te aanvaard, denk ek. En uh, dit is moeilijk vir damiekies om, um, en, en, en, as hulle nou eerst snel so op, so, op so paar maanden kom, op mylle achterwacht, hier die spielekier is nie meer lekker nie. Dit is nie ja. lekker om vir, vir mannelie vir besaterig avond nie berehuist te heen nie. Maar ja. <laughs> wat ook al rede is, ek, ek weet ook nie, ek nie, nie, my nie sal ja. man Jy weet wat is nie. Maar nee, ek is nog op soek na my andere helft, sikkers is daar buiten. Ja, <laughs> al die eh uh, meneer al, al die eh uh, inkeuildupende dames daar buite uh, nou gaan kijk op uh, uh, wat noem is het, uh, ja. YouTube en volg die man en uh, ja. like sy musiek en los goeie kommentaar uh, daar. Ek weet. Ehm uh, nou okay. <laughs> nou ek ek ek wil nou uh, Uh, Gedoog ek kan jou nou al geluk wens op hierdie stadium, uh, ek meen, is nou al 2 jaar wat ek jou, dat ek jou vertrouw, en uh, dat jy alleen gaan rondloop en delke iets anders met goeie nies sal terugkom, maar wat, is ook maar die toekomst is rooslerig vir jou, en uh, ja, dat daar iets gebeur, binnenkort. Ja, dat was, ek meen, daar uh, was een uh, man geweest, daar nou die vroege ewe, my naam van uh, Newton, en hy gesê Amor Fati. En Amor Fati betrekken love your fate, in fact your life. Okay, ja, yeah, one way to look at it. Uh, uh, en, yeah, ja, so, ons hoek maar, uh, kom iets uit hierdie gesprek van ons vandag. Ja. <laughs> uh, okay, um, vertel ons nog meer van al die ander uh, opwindende dinge wat uh, intussen in gebeur het, sêder het ons laatste, sels het, albums en saries en uh, ander <laughs> Jong, ek is, ek denk die groot die groot ding wat raar gebeur het, is die ver ons bedraai weer opgemaak het en ek is soms al gedanker alweer, want Ons het nou so amper, amper, amper, amper gesinkt as die sput gesinkt. En, um, en nou het ons daarom weer die geleentheid om te mag ver en kan uitgaan, te kan um, net bieke geld maak. So dit is maar die grootste ding. Ek denk ons het na die laatste ruk, ons als muzikante, het draag um, uitgesit en bebeer ons so fris moeilijk te werk en net verhoudings op te bouw en klientenbasis basis te bouw en te maak die venues weet, ons kan weer live muzik doen of mense oortuig, maar live muziek is een goeie ding. Jy <hums> weet, want al die, die plek, hy is weer bang om, om nou muziek in te breng. En als hy sê dante te sê daar, is daar dan genoeg ondersteuning um, uh, nog in die muziekbedrijf, om ons te kan ondersteun, als vortids muziekante. Ja, dit is, is maar die, die hele story, hom. Hy sê, het werk uh, ons al net om muziek, muziek, muziek, muziek. Ek het, um, ek het sê sê om te kan werk aan klantverskinde lietjes. Uh, daar is maar een beetje van een um, oormate kreativiteit op die... Ik weet niet of die Kuiverts-aardheid van ons die, die geleentheid begin het om meer kreatief te wees, nie? maar het is definitief a, waar lietjes leer recht om opgeneemd te word. Ja. Dan, daar is het dan wat voor. Ja, nou, uh, ja. uh, jy sê die geekies rol daarom nog in. Jy, jy blijf bezig. Kijk, ek sê nie, ek sê woord rol in gebruik nie, maar, ons kan ons altijd maar meer werk, maar het was definitief uh, baie meer vordering dan um, wat ons gehad het laatste jaar. Ek is so dankbaar dat ons, het ons niet kan werk. Het is, het is een groot eer. Baie, baie, het is, is redder, ek denk, het is baie van, van die mensen daar buiten wat kan, het, het is so meer, het is, het is min ding is so, is, bestredend as om te weet, jy kan werk, en jy weet die kapasiteit en die om te werk, maar daar is net in werk. Um, en ek weet nie, ek het nie gelend gehad om een paar ander ding om te doen, ek het, so, ek het my myself een uh, paar nieuwe ambachte aangeleer en tyd om te kan, en ek vind as jy in die korte, maar daar maar iets al aan om net te werk, waar kon werk goed is om geld te maken. Ek denk, het is deel van menswees, is om te weet, jy het Jy is goed genoeg en jy kan, jy kan provide, as ja, ek ja. zin maak wat ek ja. uh, nou vertel ons net, nou uh, weer, waar woon jy op die oomlik? Ek is hier in Pretoria, gewoon uh, aardig, gewoon aardig, aardig, is hier echt die woord. Gewoon aardig, <laughs> gebaseerd. <laughs> ek is hier in Pretoria gebaseerd. En uh, ja, ja, so, dit is, dit is maar een keer waar die munite van die vertoonings voor ons kunstmaars is, is nie die wereld eh ja, nou wat nee, wat spesifiek bring dat? Is dit die eh uh, availability van vertoonings wat jy soheen toe getrek het of? Ek dink genoeg en maar skoon ek is vandag net so 'n eerlike byt. Ehm um, die die dom dame wat ons nou gepraat het met my gister met um, haar. So ek is nog so net seker nik gebreus en as ek breus raad, ek so, my, na gebreus daar nou vreeslik eerlik. So vergeen my asseblief. Maar ehm ek ek het ek het nog als, ehm um, Toe het die getrekke spreeklik in 2005, achter die goal aan. Hoewa! Hierdoor nie schoen. Uh, en die goal door die land in Victoria, uh, to to oh, so, nou, yeah. Toe het sy my gelooft. Toe vond dat uit, sy het die ander kerel. Terwijl, sy nog die mannen saam is. Yeah. En, uh, en ek ek is een keer het maak nie volgens my eie behoeftesinspektoria te getrek nie, maar dat ek nie kom, draag vlief op die mense en die muziek bedrijf is so groot en vibrant die so. Daar was nogal so my rarig mysling geweest, net om te kan sien, jy weet nie, dat ons as muzikante kan lewe maak, want ek kom van klimaatase wereld af, die westkakel is om wistig en in die jaren wat ek daar muzikant was en gesing het, Ek het mos verlede se maand pizza aan 'n buur gesing, jy weet, om um, kon enklelike huur betaal as hulle nie se kandel oor sit. Ehm um, so as, as jy nou, een se nalgwyser dat iemand was nie. En, en ek weet het net nou, net dit as vir ander ek besef die dit dit baie beter geraak hier in in tyd, maar maar dit is nog 'n ehm uh, um, 'n avontuur geweest om hier te kom en te besef jy kan jy kan sing en goeie geld maak en jy kan hier betaal, jy kan een kaart koop en dan vir hulle sê jy kan sing kan selfs ervaar en um, dit is iets wat men gaan tek, en baie makkelijker kan doen, as in die weeskap, of die vrije staat. Uhm, die hense kon, in die kaap. <laughs> ja, nie, nee, <laughs> ek Maar uh, <laughs> nou is iets wat ek doen, ek weet het, maar ek, ek, ek het al probeer, het is moeilik. Uh, Bly jy in jy uh, uh, uh, uh, huis, of woonstel? Ja, ja, ek het, um, ek, het, ek het vriende wel baie goed gesind is na my, um, en laat my woonstel achter dit huis gebouw, Dat so, ek is officieel Joey van Feet Friends <laughs> maar um, hulle, het, so het, hulle laat my toekom aan te bouw so ek het dan nou intussen vir my die koningsstede aangebouw met um, een extra leef area en, so ek, ek, ek lewe hier um, so een so, bykie op, op vriendense genade <laughs> maar, uh, maar het is daarom, daarom, daarom bestond is een lekke plek om te kan wees om die eie plek te kan bouw nie weet om jou verhandel by die veil te krijgen te kan sê, jy yes, het ek gebouw en daar het ek daar gebouw en die gat ek geslaan. Het is, is een lekker gevoel om so type van een, van een leefstel op te handel. Ik weet nie of het sin maak vir mense, as ek het sê sê nie. Ja, ja. Uh, uh, wat leef vroeger vir jou in die middelijke toekomst uh, uh, vir Christie en Baartman? Ja, ek het, het uh, baie vertoonings um, uh, wat aan die gang is. Ek is geseend om um, in te beweeg in die privaat sikkel in. So ek werk baie saam so met uh, organisatie manier van Fysis. The of Africa, so I was directly involved all the Al Wadiah races in South Africa, the 94.7, the Race to the Sun, the Tontel Doors from the Tontel Doors, so I i was involved in all the sporting events, specifically in, in entertainment and the clank so that is baie lekker, it is very nice, because it is also something else. It is like not so, it is a bit of a sport the technic components, and you can learn people, so it is very nice, and then, um, werk ek nogal ook saam so met, um, so met die kooperatieve bedrijfs op die oomlik. So ons die baie funkties vir, vir maatschappie, soos who so is, of spar, of target brands, of so iets, en so ons na doen, of ons vir hulle funkties gaan sing, of ons hulle bekie educational, so ons doen corporate communication, en ek het vir wat ons nou begin het in die oomaatschappie, waar so, uh, ons mense help om hulle kooperatentities en so te ontwikkel, en net een bykie te help met hulle intern assistance instructies, en ek swat ook sierk in de lagertherapie, communicationtherapie. So, daar soveel ligke aan die gang. En natuurlijk muziek, muziek, muziek, muziek. Ek sêt hier so drie liekies letterlijk voor my. En al wat er kort is, op die kwaad en die tyd. Want ja. <laughs> wat die luisterers ook nie al die weet nie is, en dit kost so afwaardinge van, van die, van, hoe goed dit dit is doen, pos het en 30 duizend rand om een liedje op te neem en uit te vee. So, en uh, as, as, as um, independent artist is ons het self-finansier, so, uh, ons, ek sê, ek spot altyd, ek sê, ek sim om my, my recording addiction te, te finance. Ja. <laughs> so, ja, die, die dinge is wat ons in die gang hou, en wat ons lekker, ons lekker, is lekker bezig hou. Maar jy het jou uh, eie recording equipment enzovoort? Ja, ja, ja, ja, ek my ja, op atelier, op naam atelier, ja. maar natuurlijk is dit nie die enigste uitgave, dit is natuurlijk wat die prijs so laag maak, vir my, want um, as jy nou, moet by een Marie Libbel of, uh, of iemand opnemen, dan gaan die prijs op een keer 69, 80 byzinaar na stoot, so, um, ek, ek is by gescheent om te kan, en die meerderij van die werk self te kan doen, en daar so, so doen dit ook baie van koosjes te kan snij. Maar daar nog steeds uitgehaal, as jy met die sesioen muzikante betaal, en met die klankverzorger betaal, so, waar, in normale liekie sal jy sê, maar 16,000 naam koos, koos het my 5,000. Maar het nog steeds, maar die van jylle wat weet, om elke nou in een 5,000 ranke uit te sêt, is baie. Dan moet jy nog jy met die markingsband betaal, en nog uit die goeders oplaai, en dat was registratie voor jy, So dat raak het die historie. Ja, um, nou neem jy enige ander kunstenaars ook op? Ek leed op stadium, maar ek het nou opgehou daarmee. Het is, um, ach, die tyd wat jy inzit, en die geld is uit maak, is nie om dit nie te so het is my baie lekker om met ander kunstenaars te waard. Maar ongelukkig oh, is ons mate een seizoen waar die, die, die, die, die geld uit die net ek kon net nie uitpuit die tyd wat jy aanset nie. die aans wat wel ander mense muzikant uh, vervaardig, ek wil my woord taf halen, het is al baie jaar gedrijf uh, om in die vervaardiging, muziek vervaardigingsgedrijf. Nou, die uh, drie liedjes wat jy nou aan werk, is dit wat is dit genre en uh, uh, is hulle allemaal verwant Ja, ach, so, ek het, ek het een, wat ek nou rekkie lang kan werk, um, mense is my altyd wat bieke oor, oor hoe, mens, um, hoe mens die muziek aanpak, want mens is maar, jy kom op een punt waar jy probeer om iets nie te doen. En skrikkerig. So ek, het, ek werk in een leekie, my naam, van um, op die daansvloer. Dit is een vast daans leekie. Um, ach ja, en ek, ek wil pom meer, uh, met, om een beetje meer commerciele aanslag te heen met hom, juist uh, met vir, Sorry, ek kom achter die ouders, hou nog steeds van lang arm. En daar van my lietjes het een beetje van a, van een belade component in, in betrokken. En so ek wil weer een beetje wegwegewees, as lang hoorde die lieve lietje ook, die belaagletje, ek wil weer een beetje meer lewendig wees, en een beetje meer een um, positieve aanslag, of een baans aanslag breng. Um, ja, ons, ons weet maar, ons weet maar dat dit is wat dan moet ek... Uh, Een uh, liedje wat ek nou uit die seerkakheid geskryf het met naam van ek wacht vir jou. En dit is maar, dit is maar die idee dat jy kom, want ek denk so baie mense wat daarmee kan associeer, is jy kom op die punt waar jy sê, maar ek wacht vir jou, en ek weet nie is nie, of ek, ek weet het kan het oor die idee van iemand wat in verhouding is, of die persoon waarvoor hulle wacht is nie reg vir die verhouding nie, of hulle het is seer, en hulle het op jou, Of jy sit en jy sê vir hier, waar is my maaikie? Jy weet, ek wacht vir. En, en so, daar is soveel van die dinge, ek wil weer maak. Ek, ek, ek, ek het die laaste, dat ek opbouw skryf uit my eie bron uit en ek kom achter, kom daar weer terug. So, so dat is een paar interessante goedies wat die pad is. Hm, ja, ek vind myself, uh, jy weet, my, my sokkie daar, sal ek noem. Uh, mm -hmm. uh, jy weet, as dit een gewone losdans liedje is, want ek mag geblij sit in my stoel door, uh, maar die oomlik waar hy lekker uh, vasthouwenen is, dan het ek opgestaan en gau iemand gaan soek om saam met my te daans. Ek het dit mm. beslis verkies. Uh, die die weet, cheek to cheek. <laughs> mm, mm, ja, ja, ja, ja, die verskoning om een beetje stuif vast te he. heen. Ja, ja. Uh, mm. Nou, bemerk jy jouself of sê jy die agent aangeteken? So, uh, mm, ek het, uh, ek het natuurlijk verstaal best promotions, wat in my werk, en die sênties waar hulle, so hulle help om my om muziek uit te sit um, in, die, in die publieke oog. En dis ook na, dis een tins op sy ouwe. Um, en dan het ek, uh, dan het ek, uh, uh, uh, net een damietje wat soort van my help met my bespreking van, is rap met nou besig, maar ek is nie so'n groot uh, fan van Agenta as solks nie, Um, ek was een paar amazing agente er al buiten, maar vir my persoonlijk het ek nog nooit iemand gekry wat ek vertrouw nie. So, uh, want jy het, jy het, die onder wat jy laat gaan, jy het vijf nie goed nabij in die skade type van de situatie, so ek het dit ja. dame toe wat my help met, nie met, met die administratie achterwit. En, uh, want ek rak so bezig, het nou opreed wat Leen wacht vir ek moet kyk of ek het beskipperigste datum, en dan nou kan ek die kreef van of jy spes rap, anders, so dan stuur ek net aan na AAP en sy help met kaart is, ja, so dit is maar, het is maar ek en my staalboost, en dan die damiekie wat my helpen met, en my staal is die felwit, alles self. Nou, uh, met staalboost is dit basis net uh, uh, wat die mes het bemerking, So, dit is, ons noem dit PR, Public, Public Relations. Ja. Yes. So dit is nou, om die liedjes uit te stuur, naar nou, die radio-staties toe, en die media net bewust te maak van jou. Ja, ja blootstelling. Ja, ja, ja, ja. Die schulders wat jou nie met wendig voor hoef te betaal, jou kyk net, en jou kyk net via, en al soeke goeders wat, um, jy weet, wat hulle het altyd geleend tede, wat mens, mens kan gebruik om, om een bykie blootstelling te kry, sonder betaling. So hulle help met ons met die componenten, en sêke te maak, dat, dat, um, dat mens nie moe oh, aandacht kry, want ek is, I ek mean, kan nie, ek kan nie die type prik, ja, nou, ik, uh, ek sal, elke blootstelling, ja. elke blootstelling is positief, ek meen, daar kan dalk net iemand, sit en luister, of jy uh, sit en kyk, dan wat, die uh, uh, idee met jou Je weet jy weet, So, mm, alle yeah, loodstemming is yeah. positief. Ja, mense, het gebeur me altijd, uh, altijd soveel as moeilijk mense aan jou muziek blootsel, want ek geloof, Stem het altijd gesê, om van sy klietjes is so sy kinders. En het is van belangrik om sy kinders graag groot te maak. En uh, wie het sê, so, het is volgens mij waar die cellen, as jy een klietjes sê daar buiten, dan moet mense maar raarig probeer om soveel as moeilijk in te sit, soos jy kan die kind so ver as mangelik vat, wat hy kan gaan op sy opzet, dat hy sy eie is, en, en is ek, als, wat hy het van mys liekies. het altyd die een vraag in my sassie vraag gehad, wat gesê het, uh, uh, wat er van jou eie liekies, hou jy die meeste van? Maar nou, daai wat jy sê van jou kind, uh, jy weet, het soos om te vraag, wat er kind verkies jy, so ek het daai vraag M heeltemaal nou onttrek. Hy is nie meer daan. Het is unfair. Ach, ja, nee, kijk, mense, mense, mense kan maar sê, daar is altijd een kind, wat jy een bykie meer boeie afgespannet, en ja. die van julle sê, wat nie, nie, alweer nie sê sal, ook so op ons is ook maar net mense. Maar ja, ek moet sê, die punt is, is my, my likies is wat uiterlijk vir my soos kind is, en ek probeer hulle, beelig so hanteer, ek probeer vir hulle gee om te kan lewe en te kan in die aas maal um, beel hulle amal as ek die my vertoorings is as ek hierdie ene keer dit uitloos, want hy is nie so populair dan kan ek die ander ene keer kie um, die manier aandag gee ek so as jy ja, daar, dit is interessante, interessante verplankspel wat mens daar hier betrokken is Nou, om uh, een bespreking te maak vir optreders Hoe gaan die luisteraars te werk? En indien die enige voornomers of e-postadresse noem, herhaal hulle lees het starig, asjeblieft? Ja, sêkerlik. Ek denk die beste manier is maar op sociale media, my naam, te kry. Um, op Instagram en Facebook is maar waar ons die meeste actief is. En is Christian Baartman, so met die T, so is Sarki gespel. Uh, Christian met die double A. En dan kan my ook um, my agent, of my, my uh, administratie daar met die e-postier, by c k at wduw. c c zit so, is charlie kilo het wis u ik delta dat c dat c c at wdu dat c aan um, nou en dan van vandaagaf kan ons kan ons lekker dinge dingen aan elkaarlang is je er en wat zie dan met die naam ja dit is het het tammyki en eh Ja, is daar enige voornomers? Um, ja, sêkerlik kan julle wat graag wil uh, direct ontpak maak. Um, kan Thams bel, sy, uh, sy aanteen natuurlijk meeste van die tyd my um, my dagboek. So Thammy, sy noemmer is 061 949 9337 Dis 061 949 949 9337 en dat is soeie TAMI um, soeie met datums. Oké, okay, nou, nou voor ons dan kom by jou uh, uh, splinterniewe baba. Uh, is daar nog enig iets wat die luisteraars van Christian Baartman boor te weet wat ek nie aangeraak het nou nie? Ja, ach, dit, hy, dit is het ook waagraaf in ons vraag, as hulle ons luister so op die stroomplatforms dan is het verkees ek lang nie, as jy ons wil ondersteun, en ons het dit nou ver, um, so, en die mense kan nie het wendig die vertoning kom kyk nie. en behal die manier om die vertonings te ondersteun, die kunstmaars te ondersteun, is om hulle mystiek te gaan like op die streaming platforms, maar nie, dit nie, ook hulle te gaan fold, as een kunstmaar. So, want jy krij die haarkie langs die liekie, en dan kan jy klik op die kunstmaarself, en dan gaan klikker, klikker die haarkie langs die kunstnaar, of die sterkie. En daar, wat jy sê vir die algoritme, want die algoritmes is ons nieuwe base, wat sê vir die algoritme, hierdie ook jy is iemand wat, wat, wat jy die, die ou like. En voor alles die kunstnaar like, dan betekent dit onzaglik baie, want dan gaan hy nie weer na een van jou vrienden toe gaan en sê, my, so is iemand wat, wat jy van hou, wat jou peil van hou, dalk so, jy van Christian Bartende. So dit betekent onzaglik baie vir ons. Dit is nou soos die nieuwe manier om een CD te koop, is om die kunstnaar, te like op die platform, YouTube, Deezer, Spotify, wakkel jy muziek luister, is dit nou die nieuwe manier om ons te ondersteun. Oké, okay, ek nooi al die luisteraars wat ingeskakel is, om precies daar te gaan doen. Gaan na die media toe en kyk, waar julle enig iets van uh, Christian Baartman krijg, like om en los positieve kommentaar. Dit beteken baie vir hulle. Nou, ja, Uh, kijk, okay, uh, uh, uh, vertel ons nou van jou niets te uitreken wat ek uh, mee gaan uitspeel Lieve Lava Letty wat, uh, ja. wat het dit geinspireerd wat is die teiken waarop die specifieke liekie van toepassing sal wees en wanneer sal het op die rakke wees as het nie reeds daar is nie? en uh, ja, hoe kan die luisteraars het aankoop Ja, so dit is Lieve Lave Lekie, is gebore uit die narratief die van jylle wat na my muziek gaan luister, en ek wil jylle uitnooi om die liekies te gaan luister in my, my Dostographies, so het sy so neem. Um, dit gaan oor, jy weet, verlief raak, eerste liefde vind, um, in verhouding inbeweeg, en dan het ek ook een wat gaan oor die trouwdag, en voor die kerk, so dit, gaan, dit is baie sterk, verhoudingscomponent ge, gebaseer op my narratief. En, um, lieve lavalletti gaan letterlik oor die plek waar jy vind vindt, met jou andere helfte. En, al, al maak jou andere helfte jou soms uit mal, jy weet, al, al is die persoon, drink hulle jou laste beer, al, al kapper hulle so'n bietjietjie, dus jy is lief persoon, hulle maak jou, jy geest jy, jy, gees jy dat plek om te wees. En, ek denk, een van die beste plek om te wees in een is jou kan laf wees, as jy kan van mekaar lach. En nu, jy op jy net kwaaies van mekaar nie. Jy weet, jy kan, as jy kan van mekaar grapies vertel, en jy, jy spot met my mekaar, en jy speel so'n biekie, en, uh, en dit is, dit is, a, dit is so een prachtige plek om te wees, en dit is waar jy lukie gaan. Het gaan my waar liefdesverhouding, wat net is voorbij die verliefdheid, nou, in ultieme liefdheid perspektief, waar so, jy kan saam laaf wees, en kan saam kan lewe, en saam die lewe kan geniet. Maar dit het ook baie eenvoudig, en ek het amper so simpel gemaakt. Het is so, het is die lukie so, Um, laf, met pas by die thema. Ja. So die bietjies, absoluut op uh, die plek waar hy vir jou glimlach gegok, jy was so bietjie voetstamp. Ja, en ek wil jy geniet om. Ja, en uh, sê my, die, die, die opname daarvan, die uh, video opname, uh, dit is net stil foto's, is dit? Mm, ja, so, ek is, ek is vres bevoorachtend waar Janester Willi is, en hy is een groot naam in die filmbedrijf, waar ek vir ouwens is Netflix en National Geographic en syke plakke is talentvol, en vir ons verhaal het tekening, sal vir sy sysgutus en, en, en, en biografie. En hy het my, uh, gekon, met die ideeën vir die dag gekom, dat ons een plakboekstyl uh, muziek vir jou moet So ja, ons is nou bezig met om, met wat ongelukkig, onzaglik lang, ons het gehoord om die ding klaar te heet, en einde, april, maar laat my, gaan bieke meer einde myse kan te stuur. Um, ja, en het gaan, het, het is, ons besluit om die klasse van ons video's te neem, het ons gaan voortoos neem. En ons gaan een stopmotie type van een style video aan mekaar slaan. Ja, ja. Dit, is, dit is die style van die, van die video wat ons wat ons graag wil, um, wil uitbring. Uh, nou, ja, ek het uh, so verstaan, maar wanneer ek die liedje luister, dan is daar net die een Uh, uh, wel, blad sy, uh, wat die hele tyd vrys, so, het was een bykie teleergesteld, uh, maar, ja, goeie, goeie. Hy sê, hy ja, ons, het, ons het een bykie laat vir ons afgeplikt, want ons nie besef is waar tyd het vat, en ons is altyd van ons, die eerste keer het ons so het reek aanpak, en um, toen ons nou begin het met die produksie, ons het in trink so'n 5 na 6 uur gewaak, aan uh, 15 sekonde snik, En, en my, die, die, Janus, het is ook hier altyd oor met Netflix-produksie, so ons krij nie tyd van die inkomige waakingschoude dag, want ons het 10 of 15 seconde sy werk. Oh. So, so ons gaan of die productie moet een bykie vereenvoudig, of ons gaan nog een bykie langer met waak vir ons sit, maar dit is my ongelukkige uh, lang uh, proces. Ach, maar die plaat maak op daarvoor. Dit is een lekker, ja. lekker luister uh, lietie, en uh, ja, mens kom in die geest daarvan wanneer jy leidt sien. Ach, ek is so blij geluid daarvan. Ja. Ja, dit is my daardig oud toe. Uh, wanneer ja, sal hy dit... ander video dan uitwees? Is die stil? Wanneer sal hy uh, rechte video dan op die markt wees? Of uh... ons hoop om in die mei op die balken te racht te heen. Ja. Oké, ja. ek sê dan, baie dankie Christiaan vir die bereidwilligheid om deel te wees van het program, ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst, en ek geloof, ons gaan nog baie meer hoor van jou, en jou nieuwe lieties, en ons sien uit na die wat nog op die uh, pen is, en uh, die sprekings van verder inrol. Dank u nogmaals. Vreselijk baie dank u, en het is te lekker week he. Okay, dit is tyd vir my om af te sluit en ek vertrouw hier het vir Christian geniet net as ek self ook gedoen het onthou my nieuwe muziek van die kunstenaars te laat inrol en indien enige een bespreking wil maak vir funksies of enige ander optreders uh, van enige van die kunstenaars wat op die program optred, wees seker om uit die e-post uh, uh, uh, uh, te stuur op ludwigventer.live dot co .z. L. U. D. W. G. Lutwig my lutwig is LUD, WIG, lutwigventer at live.co.za of julle kan my bel op 072-541-9803. Ek sê julle in contact bring met die betrokke kunstnaas of een agente en ek sal uh, bijwaardeer as die kunstnaas wat vir oplein onderhoude beskikbaar is uh, vir een onderhoud van so ongeveer 15, 20, 30 minuute met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem. My oproep sal gee op my selfonummer ek raal 0725419803 Nou, tot volgende week is het ek Ludwig Vinter wat sê, loop mooi Kijk na jylle self En net die allerbeste word jylle toegeweens Ek speel uit met Christian Baartman se Nietste uitreking Lieve, lawe, litty Jaou me ela the love I will build for you welcome back on your fusis gold live a love like you because you are you Come aliente viene like a life is so anxious so for the wave to crye your your This is a great pleasure, you've got al all your fault inside all your beer The boogie and the wind track, you're so full, this is a nice living, this is a right control Little Ability, I'm just a for my little heart in life will I by you go for you, little Ability, I'm just a for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 I oh, you oh, oh.